Так він одночасно вбивав двох зайців. Брендон не міг відмовити йому після того, як першого ж дня порушив обов'язки і залишив обоз, а по-друге прилаштовував доньку, тобто одержував свою людину при сестрі короля. Так Брендон не міг відмовити йому, хоча й розумів, що всі труднощі дороги тепер ляжуть на нього одного, бо Гаррі Гілфорд був не тією людиною, на яку можна покластися. Їлфорд більше скаржився, ніж допомагав, а тут ще Брендону доводилося по мірі просування вперед звертати увагу на місця, де їм варто робити зупинки на зворотній дорозі, щоб її високість відчувала якомога менше незручностей. У Сафолкшир обоз прибув лише у перших числах квітня. Тут небо знову засяяло блакиттю, і коли подорожні побачили за лісом зубцюваті веші хоглі кастел, вони видалися їм привітними і світлими. Нарешті я зможу зустрітися з матінкою, харчуваною коні молодий Гаррі Гілфорд. Брендон посміхнувся, помітивши, якими очима дивиться Гаррі на дорогу, як стримує нетерпіння. Ви дозволите, сер? Брендон тільки натягнув поводи свого гнідого, коли той ледь не зірвався з місця, щоб не здогнати коня Гаррі, який просто таки полетів уперед. І зненацька сам відчув нетерпіння. Чарльз вилаявся, дивлячись, як його люди порпаються біля застряглого в фургона, з якого вистрибували жінки, лаючись майже як солдати і провалюючись по щиколотки у багнюку. Щоб полегшити роботу коням, слуги почали виймати з фургона скрині. Брендон з роздратуванням подумав, що слуги прововтузяться тут не менше години, а вони ж майже приїхали. І Брендон зважився. «Люіс, Олівер, Джон, думаю, ви впораєтеся тут і без мене. Покваптеся!» І відпустивши поводи, пришпорюючи коня, він помчав наздоганяти молодого Гілфорда. Ворота в замок були відчинені, міст опущений. Копи та гнідого зацокали по бруківці, коли Брендон в'їжджав під темну арку воріт. Двоє охоронців хотіли було зупинити його, але він помахав у них перед носом сувоєм з королівською печаткою, і вони поспішили вклонитися, прийняли в нього коня. Брендон озирнувся. Тут було навдову вижу тихо, немов усі вимерли. Чувся лише передзвін заліза в кузні та виркували клюючий розсипаний ячмінь голуби посередині двору. Потім Брендон побачив Мех Гілфорд, яка обнімала сина біля однієї з господарських будівель. Брендон вирішив не заважати їхній зустрічі, тихо зайшов усередину замку. У холі нікого не було. Затишно, по сільському просто, але затишно. І тут... Чарльз, побачивши гобален навпроти дверей, навіть присвиснув від подиву. Двір Маргарити Австрійської, купання міс Попінкорт, король Генріх, та й він сам у почті його величності. Дороге бархатисте шиття, облямівка з перлів, золоті нитки. Нечувана розкіш, а головне, як він тут опинився?» Він не встиг отямитися, коли на галереї відчинилися двері, і звідти з'явилася парочка, голосно сміючись. Дівчина у строкаті жовтогарячій сукні тікала від молодого ошатного юнака, та, помітивши чоловіка, який стоїть посередині залу у високих чоботях, широкій накиці й береті з пером, обоє заумерли. «Сер Брендон!» – зойкнула дівчина – він теж упізнав даму з гобелена і, посміхаючись, пішов до неї. «Міс Джейн? Яка несподівана і приємна зустріч! А ми з Генріхом, з його величністю, губилися в здогадах, куди поділася наша фломанська чарівниця!» І він, лукаво посміхаючись, поцілував їй руку. Джейн мала вигляд розгобленої і озирнулася на свого супутника, немов перепрошуючи – та манери її були бездоганні, коли вона представила їх один одному. «Сер Чарльз Брендон – шталмейстер двору його величності. Містер Боб – Роберт Пейкок». І раптом запитала, чому саме вас не до її високості? Брендон удав на наївно блимнув віями, але посмішка його була глузливою. «Ви маєте щось проти моєї кандидатури?» Раніше ви були куди привітнішою зі мною, Люба Джейн? Фрейліна, схоже, знітилася. Так, я розумію, вибір короля не обговорюють. Ви прибули за меріть Де всі? – не відповів на запитання Чарльз. Вони пішли до млина, там сильно піднялася вода в річці, бо тануть сніги і, і її високість там. Що, ось так просто поїхала подивитися на це місцеве диво? Джейн ледь посміхнулася. Ми живемо в глушині сер, тут інші звичаї, і тут втрутився цей чепурун Боб. Він сказав, що Мері Тюдор Брендона шокувала його фамільярність, разом з усіма вирушила на річку Гіппінг. Прибув його батько Джон Пейкок, знову тон, який натякав на те, що гість, певно, з неабиякої діри приїхав, раз не знаю, хто його батько. І вони разом із принцесою поїхали дивитися, як розгортаються події на млині. Адже це дуже важливо. Вода у річці сильно піднялася, і якщо вона прорве дамбу... Може бути повінь, і тоді всі мануфактури і ткацька фабрика в низині виявляться затопленими, а це обіцяє великі збитки. Юнак говорив спокійно і з почуттям власної гідності. Але Чальза це чомусь розлютило. Може, він очікував від цього провінціала більшої улесливості перед важливою персоною, а може, його зачіпав колючий блиск в очах цього кучерявого хлопчиська – той безперечно зрозумів, що проїжджого і його крихітку Джейн щось зв'язувало. Але Брендон жваво збив з нього пиху, звелівши провести себе. Залишивши Гаррі в замку допомагати зустрічати обоз, Брендон разом з Бобом поскакав до річки. Йому здалося, що юнак навмисне вів його найбруднішими проїздами, і коли нарешті вони почули шум водяного коласа й голоси, Брендон був заляпаний брудом по самісінький берет. Однак люди, які юрмалися над обривом, одразу побачили в ньому знатного пана, якийсь час вони дивилися на нього з цікавістю, та їхню увагу знову привернула річка. Брендон і його супутник спішилися, ледь кивнувши, коли Боб представив йому солідного, на вигляд чоловіка, свого батька, котрий одразу почав пояснювати. Ми не очікували настільки бурхливого танення снігів. Не чекали, що всі ці замети зійдуть менше, ніж за тиждень. Вода у річці тепер піднялася значно вище звичайного рівня. Бачите, як рине? А звичайно, гіппінг тиха, мов ягня.